Oamenii din sat, văzând că nu scot la capăt cu el Și pentru a nu mai da pildă de lenevire și altora Se hotărâră să-l spânzure Se duseră sătenii la casa leneșului Îl umflară pe sus, îl puseră într-un car și hai la locul de spânzurătoare Așa era pe vremea aceea Pe drum se întâlnesc ei cu trăsura unei cucoane oh, oh, oh! oh, Cucuana, văzând pe leneșul din car, care semăna om bolnav Întrebă cu milă pe săteni Oameni buni, oameni buni voi nu vedeți că sermanul om e bolnav? Ce faceți cu el? Îl duceți cumva la vreo doctoroie undeva, să se caute, sau ce? De unde? Să ne ierte moirimea Dar acesta e un care nu mai are pereche în lume. Și îl duce la frânsgurătoare da. și da. de Ei, cum așa? Cum așa? Păcate sermanul om să moară ca un câine. Ale, le, le, le, le, le, le. vai de elmanul. Da. Uh, mai bine duceți-l la moșie, la mine. Iată, colo, sus, pe deal. Curtea aceea mare cu pominalți. O vedeți? Da, cu A, oameni oameni doamnă, doamnă, doamnă. o A, acolo un hambar plin cu pozmagi. Mm. Să mănânce la pozmagi și să trăiască pe lângă casa mea cât o vrea. Că doar suntem datori să ne ajutăm unii pe alții. Ia, hai, la treabă, oameni buni. Să ducem acolo pe vietul om, mm. Să nu mai pierdem vremea că uite-i cam paliți. Hai, vizit-i un bună Ajungând la conac, parcă sătenilor nu le venea să lase o asemenea pacoste pe capul bietei Cucoane. Atunci, unul dintre ei își luă inima dinți și zise... Eee, <trui> nu știi de -nă -nă -nă, pe să ajut?" Te că mai vedem noi. Nu fi chiar așa cum spuneți voi. Ia, auzi, neșule, ce cu vrea să te într-un hambar plin cu posmage, să stai ziulica întreagă la cote, să nu faci nimica. Veste ce noroc ai, dat, mă crezi poți să de grab din cap și mulțumesc cu că te-a scăpat de la moarte. A mai mult! Cucoana din bunătate te ia la acasă, își dă de post și posmagii să tot trăiește așa, ledeșurile. Auzi, Cucoana, dar posmagii sunt muiați? Ce-a zis? Tu ce -a zis că n-am, n-am auzit M bine? Ce s zic zică milostivă, cu Muia! te Am întrebat dacă posmagii sunt muiați, da. Hai de mine și de mine, dar nu... Dar el nu poate să-și moaie singur, ce Auzi, mă, te prizi să-ți înmoi singur posmagii? Mm -mm. Da urba. Mm -mm. Decât să măi singur posmagii. Cu cocoană, ce să-i faci? Ce mai zici de asta treabă? Mm. Încă una ca asta eu n-am auzit. Dar mare dreptate aveți. N-are pereche în lumea întreagă lănișul ăsta. Mm. Ceaba mai dorea să dați orzul la gâște? Vedeți bine că nu degeaba îl ducem noi la spânzurătoare. Aha, Un om bine. ca ăsta n-are ce căuta pe lume. Hai, Satul nostru a ajuns de râsul lumii bine. din pricina lui. Bine. Bine. Bine. De ce credeți? Fiecare am fi dat câte ceva pentru Leneșul ăsta, doar, doar să o alege ceva de capul lui, dar ai pe cine ajuta? Lenei cu coană mare! Oameni buni, faceți atunci cum volumina Dumnezeu. Dumnezeu. Omul acesta nu mai are scăpare. Și iată așa a scăpat și leneșul acela de săteni și sătenia aceea de dânsul.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 under the noise